Hoofdstuk 14 Miriam in gesprek met Suriel en Gabriel. Die kynkie wys op die nieuwe ordening in die jimmel en op aarde, die doekjase weetgerigheid met betrekking tot die aardsengele. Toe hulle klaar die aand eten genuttig het, en almal daarna saam met Joosef verdanklie tot die meester gesing het, het een van die jongmans van Miriam gesê, Miriam, geseende onder die vrou op aarde, Herinner jy jou nie meer aan my nie? Is ek nie die een wat in die tempel so dikwels met jou gespeel het en wat jou altyd goeie spuis en soe drankie gebring het nie? Nou het Miriam feinkies gelag en gepraat. Ja, ek herken jou, jy is surreel, een aardsengel. Maar jy het my dikwels ook baie geterg, doordat jy wel met my gepraat het, maar jou nie laat sien het nie en ek moes jou dikwels eere lang smeek, om jou daartoe te oorreed, om my te laat sien, om jou te laat sien. Die jongeling sê daarop, kyk, geseende moeder, dit was die wil van die meester, wat jou buitengewoon lief het, soos die hart, die seerl van die liefde, voordierend in jou klop, en jou jylle wees is stie en pla, is dit ook die aard van die liefde van die meester, om sy geliefdes voordierend te stie, aan hulle te trek en hulle te pla, maar ook juist daardier die lewe te vorm en dit duurzaam te maak vir ewigheid. Miriam het baie blij geword oor hierdie verduideliking en het die groot goedheid van die meester geloof. Hy ander jongeling het hom ook tot Miriam gewend en gesê, Geseende maagd, herken jy my ook? Dit sal nie veel langer as een jaar gelede wees, dat ek jou in Nazareth besoek het nie. En Mirjam het om aan sy stem herken en gesê, Ja, ja, jy is Gabriel. Waarlik, niemand is aan jou gelijk nie, want jy het die aarde wel die grootse tyding gebring en die verlossing vir al die volkere. Maar die jongeling antwoord Mirjam, O geseende maagd, An die begin het jy jou vergis, want kyk, die meester het reeds met my begin om om vir die uitvoering van sy grootste daad met die kleinste en geringste middele te bedien. Daarom is ek wel die geringste en kleinste in die ryk van Elohim, maar nie die grootste nie. Ek het wel aan die aarde die grootste en meest gewaarde boodskap gebring, maar daarom is ek nie so asof daar in grootheid niemand aan my gelijk zou wees nie, maar wel omgekeerd, soos ek namelijk die geringste is in die reik van Elohim. Toe was sowel Miriam as Jozef verbaas oor die groot nederigheid van die jongeling, maar die kankie sê, Ja, hierdie engel het gelijk, in die begin was die grootste die heel naast aan my, maar hy het homself echter verheef en wou aan my gelijk gewees het, en my oortref, en net omself daarom van my verweider. Daarom het ek die hemel en aarde geskapen en een nieuwe orde ingestel, dat net die geringe die naast aan my sal wees. Toe het ek vir myself al die nederigheid van die wereld gekies, en daarom sal alleenlik hulle by my die grootste wees, wat net soos ek sowel in die wereld as in hulle self die geringstes en die nederigstes sal wees. En dis jy, my Gabriel, het vanuit jou standpunt gelijk en hierdie moeder het ook gelijk, want daarom is jy die grootste, omdat jy sowel vanuit jou self en innerlik die geringste is. Toe die keinkie sulke woorde tot die jongeling Gabriel gespreek het, het alle jongmanne dadelijk op hulle knieën neergeval en om aan bid. Ie doekie het hulle echter onderzoekend aangekyk, want sy het nie geweet wat sy van hierdie besonder mooi jong, jong manne moest dink nie. Sy het wel gehoor, dat die mens hulle aardsbootskappers noem, en wel uit die ryk van Elohim, maar sy het gedink, dat Palestina en ook boe Egypte daarmee bedoel word. Sy het dus gevra, of hulle daalk gesante was. Maar die jongeling sê echter, U doek jou, wees geduldig. Kyk, Ons bly immers drie dae hier en sal mekaar nog wel beter leer ken. En Dukia was tevrede hiermee en het daar spoedig ter rust te begeef.